Seigarren unitatea, behatala, sagardoaren prozesua. Sagardo egiten hasteko, lehenengo sagarrak bildu egin behar dira. Lortu nahi den sagardoaren arabera, sagarmuta desberdinak nahasten dira. Gaziak, gozoak eta garratzak. Oroar, eldu ondoren zuaitzetik eroririko sagarrak erabiltzen dira. Ez takomeni zuaitza hastinduz lurrera botatako sagarrak, ez ustelduriko sagarrak erabiltzea ere. Batzuetan, etxean egoten den sagarko ez da nahikoa izaten, eta inguruko baserrietatik edo herrietatik ekarritakoak ere erabiltzen dira. Ondoren, sagarrak kuretan garbituko dira. Garbitutakoan, ale honenak aukeratuko dira. Aukeratutako sagarrak matxaka batean sartuko dira. Makina horretan sagarrak jo egiten dira eta zuzenean prentsatzeko makinara eroriko dira, dolarera. Jotako sagarrak beratzen uzten dira eta ondoren zanpatu egiten dira. Zanpatzean lorturiko muztioa zuzenean upeletara sartzen da. Prozesu guztian ez da produktu kimikorik keitzen. Muztioak duen legamian naturalari esker bi hartzidura gertatzen dira. Upel bakoitzetik laginak hartuta muztioaren prozesua kontrolatu egiten da. Bi hartziduren ondorioz, sagardoa sortzen da. Bi hartzidurak bukatu orduko, sagardoa, sagardotekietan txotxetik edateko moduan egongo da, oiko menuari laguntzeko. Bakalau tortila, bakalau frigitua piperrekin, txuleta, gazta, sagar gozokia eta intxaurrak. Upelean sartuzenetik, sagardo berria obetu egingo da, eta lau bosti labetetara txotx garaiaren ondoren botilatuko da. Botilan, heltze puntu altuena lortuko du.